Agonie și Extraspista 49 Să presupunem că ai fi în stare. Dar de ce să răpești marmurii ani de lucru? Fecioara pe care ai sculptat-o pentru negustorii din Bruje e minunată, tot așa și Tondo pentru Piti. Talentul tău e un har de la Dumnezeu. De ce să-l rosești pentru o artă care nici măcar nu te atrage? Gonfaloniere, v-ați arătat atât de încântat la gândul de a avea o jumătate de perete zugrăvit de Leonardo. Ziceați că toată lumea va veni să vadă. De ce n-ar veni de două ore atâția vizitator la două panouri, unul pictat de Leonardo, celălalt de mine? Va fi un mare palio, o întrecere care va atrage lumea. Și crezi că îl poți întrece? Pun mâna în foc. Soderini se întoarse la jilțul împodobit cu blazon de aur, se lăsă să cadă greu în el, clătinând din cap cu neîncredere. Signoria nu va înconvința niciodată. Ai semnat un contract cu breazul al înarilor și cu domnul ca să sculptez cei 12 apostoli. Am să-i sculptez, dar cealaltă jumătate de perete trebuie să fie a mea. N-am nevoie de doi ani ca Leonardo, am să o fac într-un an, în 10 luni, în 8. Nu, Caro, te înșeli, n-am să te las să te vărin în curcături, pentru că vă îndoiți că pot să o fac. Aveți dreptate să nu mă credeți de vreme ce am venit aici doar cu vorbe și cu mâinile goale. Data viitoare voi veni cu desene și atunci o să vedeți ce sunt în stare să fac. Te rog, făcul stoderini obosit, mai bine vin cu un apostol de marmură. Doar de aceea îți clădim casa și atelierul, ca să sculpteze apostoli. Își ridică privirea în sus spre crinii din tavan. Ah, de ce nu m fi mulțumit cu două luni de slujbă? De ce a trebuit să iau funcția asta de gonfaloniere pe viață? pentru că sunteți un gonfalonier înțelept și cu putere de convingere, care va sfătui orașul să mai dea 10.000 de fiorini și pentru pictarea celeilalte jumătăți a peretelui. Pentru a convinge signoria să cheltuiască încă o asemenea sumă, pentru a încânta într-atât Consiliul Lânei și pe al domului, ca să le libereze pe termen de un an de contract, trebuia să picteze o scenă glorioasă și de fală pentru florentini. Nu voia ai cu hoarnașamente de apărare, soldați cu platoșe și coifuri pe cap și în mini cu sebi și suliți, învălmășeli scate de animale ridicate în două picioare, oameni răniți și muri bunzi. Așa ceva nu era pentru el. Dar atunci ce? Se duse la Santo Spirito și îl rugă pe călugărul Augustin, care răspundea de bibliotecă, să-i recomande o istorie a Florenței. Acesta îi dădu cronaca lui Filippo Villani, citit despre luptele dintre guelfi și Ghibelini, despre războaiele cu Piza și cu alte orașe cetăți. Fresca lui nu trebuia să înfățișeze neapărat o bătălie. Trebuia să fie însă un triumf care care să măgulească mândria națională. Unde oare în istoria florentină avea să găsească el o astfel de scenă pe care să poată să o picteze și care să fie un contrast dramatic cu spectaculoasa bătălia lui Leonardo? o scenă cu care să iasă învingător. Abia după ce citi câteva zile, dădu peste o povestire care îl făcu să-i bată inima. Scena se desfășura la Cașina, lângă Piza, unde oștile florentine își așezară tabăra într-o zi fierbinte de vară pe malul râului Arno. Crezându-se la adăpost de vreun atac, un grup de soldați se scăldau în râu, alții ieșeau din apă să se usuce, în vreme ce un al treilea grup, după ce și le pădaseră armurile grele, se un întinși pe iarbă la soare. Pe neașteptate, o santinelă dă dună vală în mijlocul grupului, răgnind: Suntem pierduți! Pizanii sunt gata de atac! Florentinii ieșiră pe brânj din apă, cei de pe mală și încinseră în grapă platoșele, alții se năpustiră după arme, tocmai la timp ca să respingă cele trei atacuri ale Pizanilor și să pună dușmanul pe fugă. Iată deci putința de a picta un grup mare de oameni, tineri și vârstnici, uzi, lucind în lumina soarelui, însuflețiți de împrejurare într-o clipă de spaimă, de tensiune, de grabă, întipărită nu numai pe fețele lor, ci în mișcarea de a plecare, de întindere și de încordare, în pregătirile lor de a înfrunta atacul și de a scăpa cu viață. Iată deci mijlocul de a crea ceva tulburător. Fiecare din ei va fi câte un David, un portret întreg al omenirii, izgonită pe neașteptate din paradisul ei de o clipă. Se duse pe strada librarilor, cumpără cele mai mari col de hârtie pe care le găsi, cerneluri și crete colorate, creioane negre, albe, roșii și cafenii, și le rândui pe masa lui de lucru. Desenând cu iuțeală, puse în pagină scena de la Cașina, cu donatii în centru strigând spre capitanul Malatesta suntem pierduți, unii dintre soldați aflându-se încă în apă, alții încercând să se cațere pe malul povârnit, alții aruncându-și un veșmânt pe ei și întinzând mâna după o armă. După trei zile se afla la biroul lui Soderini. Se priviră lung unul pe altul cu ochii mari. Potrivi alături pe pardoseală lângă masa de lucru, cele 12 col mari cu douăzeci de siluete bărbătești, unele hașurate cu penița, altele conturate în cărbune sau desenate cu trăsături lungi și îndrăznețe ca de bici, întărite cu plumb, altele strălucind în coloritul cărnii. Obosit și abătut, se lăsă într-un scaun înalt de piele din cele înșirate de-a lungul peretelui lateral. Soderinii cercetă desenele întăcere. Când își înălță din nou privirea, Michelangelo recunoscu unia ea prețuirea afectuoasă pe care gonfalonierul i-o arăta de obicei. Am greșit descurajându-te. A fi artist înseamnă să sculptezi, să pictezi și să faci arhitectură cu aceeași maestrie. Această frescă ne poate fi la fel de măreață și noitoare ca și David și poate să ne prilejuiască aceeași bucurie. Am să-ți obțin comanda chiar dacă voi fi nevoit să mă lupt în parte cu fiecare membru al Consiliului. Și așa făcu, obținând comanda pentru suma de 3000 de fiorini, mai puțin de o treime din cât primea Leonardo da Vinci. Era cea mai însemnată comanda a lui Michelangelo, deși se simțea nemulțumit că signoria îi prețuia atât de puțin munca în comparație cu a lui Leonardo. Dar, își spuse, o să schimbe ei părerea când va fi gata. Acum lumea l-o oprea pe stradă, povestindu-i cum se auzise că avea de gând să-l picteze pe David de zeci de ori. Ei, făcu cu granacii ușor ironic, ai izbutit să te vezi reîntronat. Ești iarăși primul nostru artist, cu condiția ca fresca să iasă strălucit. Mi-e teamă să nu plătești însă un preț prea mare. Fiecare plătește cât trebuie. Capitolul Capitolul 14 I se puse la dispoziție o încăpere lungă și îngustă la Spitalul Boiangiilor, un spital de caritate ce fusese întemeiat de breaz la artistică a Boiangiilor în 1359. Avea fațada pe strada Boiangiilor la o depărtare de câteva case de locuința lui din copilărie lângă Santa Cross și o amintea întrucât copil fiind obișnuia să se joace prin șanțurile cu scursori albastre, verzi, roșii și purpurii. Încăperea era îndreptată către Arno spre sud, așa încât avea soare toată ziua. Peretele din fund era mai mare decât jumătatea de perete din sala mare lui Sfat. Avea deci putința să monteze cartonul bucată cu bucată și să-l privească în întregul lui, înainte de a picta fresca. Îi porunci lui Argento să țină ușa de la stradă încuiată. Lucra dezlănțuit, hotărât să arate orașului că e un meșter sigur pe puterile lui și harnic, care n-avea nevoie să fie mustrat de signorie pentru că își pierdea vremea desenând pompe de canal și alte mașinării mecanice. Când vremea se răci, îl trimise pe argint o ceară și terebentină ca să îmbibe hârtia pe care boiangii o foloseau drept ferestre. Desenă întreaga scenă concepută pe o fâșie dreptunghiulară tăiată la scară, apoi împărți coala în atâtea pătrate câte erau necesare ca să umple peretele de 7 pe 19 metri. Spre deosebire de lucrarea sa de început, lupta centaurilor, siluetele cheie urmau să se afle la trei metri înălțime. Totuși, această scenă avea să lase aceeași impresie a unui grup de luptători goi îngrămădiți într-un spațiu redus, cu brațele, picioarele, torsurile, capetele îmbinate firesc, ca părți componente ale unui singur întreg, prin și în încordarea dramatică de a ieși din apă, de a intra în hainele, armurile și rândurile lor, înainte de a năvăli dușmanul. Desenă un soldat tânăr întors cu spatele, purtând o platoșă și un scut cu o sabie la picioare, tineri goi care își făca și săbile, uitând de haine. Luptători încercați cu picioare și umeri puternici, gata să sară cu mâinile goale la dușmanul ce se apropia. Trei tineri soldați care tocmai ieșeau de-a bușilea din apă, un grup central în jurul lui Donati, surprinși între spaimă și pregătirile de luptă, un soldat vrând cu putere brațul în mânecile cămășii, un soldat bătrân cu o cunună de iederă pe cap, încercând să-și tragă ciorapii pe picioarele ude, așa încât toți mușchii și tendoanele trupului să se vadă în încordare, îi Michelangelo lui Granaci, gura strânsă ca să arate graba nemaipomenită, iar trupul întreg să exprime până în vârful degetelor de la picioare în sufletirea mișcarea. Lucrat pe îndelete cartonul Cașina, pe care îl numi Scăldătorii, ar fi cerut un an întreg. Lucrat cu tot avântul talentului și forței unui tânăr, s-ar fi putut termina în șase luni. Dar până în ziua de anul nou, 1505, numai la trei luni după ce se apucase de lucru, mâna de o forță pe care nu putea să o înfrâneze, cartonul lui Michelangelo fugata. Salvatore, legătorul de cărți, își petrecu cele două zile din ajunul anului nou, lipind la oaltă cu clei colile deosebite. Apoi Argiento, Granacci, Antonio da Sangalo și Michelangelo așternură și țintuiră cartonul într-o ramă ușoară pe peretele din fund. Încăperea se umplu cu vreo 50-60 de oameni în spaimă. Panoul exprimă frică, teroare, deznădejde și în același timp toate simțămintele bărbătești ce-și făceau loc deasupra spre a învinge spaimele și primejdia de moarte printr-o acțiune iute și bine ațintită. Granacii rămase în contemplarea forței copleșitoare a acestui grup de oameni prinși între viață și moarte, fiecare răspunzând împrejurării după firea sa proprie. Era înmărmurit de siguranța măiastra desenului. Ce ciudat!" murmură el. Iată cum un subiect sărac poate da naștere unei opere de artă plină de bogăție. Văzând că Michelangelo nu-i răspunde, continua. Trebuie să deschizi larg porțile și să-i lași pe toți să vadă ce ai înfăptuit." Unii au cam bombănit în legătură cu ușile tale închise, adăugă Antonio. Chiar și membrii clubului m-au întrebat de ce trebuie să ții pe toți afară. Acum, când vor vedea minunea pe care ai săvârșit-o numai în trei luni, vor înțelege. Mi-ar fi plăcut să-i mai țin încă trei luni, mormăi Michelangelo, până când va fi gata fresca în sala mare. Dar dacă voi ziceți că trebuie, mă supun. Rusticii s cel din tâi. Ca prieten apropiat a lui Leonardo, părerea lui a târna greu. Își cântări vorbele cu grijă. Leonardo a pictat în panoul lui cai, tu, oameni. Niciodată nu s-a făcut ceva atât de frumos dintr-o scenă de bătălie. Niciodată nu s-a pictat ceva atât de măreț și scandalos ca ființele tale omenești. Signoria o să aibă un perete îngrozitor. Ridolfi Ghirlandaio, în vârstă de 22 de ani, care studia la atelierul lui Rosselli, ceru voie să copieze desenul. Andrea del Sarto, un florentin de 19 ani, care se mutase în atelierul unui aurar la botega de pictori al lui Piero di Cosimo, veni de asemenea cu materiale pentru desen. Antonio da Sangalo îl aduse pe nepotul său în vârstă de 24 de ani, care își făcea ucenicia la Perugino. Rafael Sanțio, de 21 de ani, fost ucenic în atelierul lui Perugino, fu adus de Tadeo Tadei, care îi comandase lui Michelangelo cel de-al doilea tondo. Rafael Sanțio îi plecului lui Michelangelo de la prima vedere. Avea o figură sensibilă, nobilă, cu ochi mari, blânzi, cercetători, o gură cu buze pline, dar nu senzuală, păr lung, bogat, îngrijit. Un chip la fel de izbutit ca al lui Leonardo da Vinci, plin de bărbăție în pofida pielii ca laptele. Purtările lui vădea o căldură plină de grație. Fața lui puternică mărturisea încrederea în sine, dar fără urmă de trufie. Și îmbrăcămintea era la fel de aleasă ca al lui Leonardo, o cămașă albă cu guler de dantelă, o mantie bogat colorată cu o bonetă asortată strânsă pe cap, dar nu purta bijuterii și nu se parfuma. Frumusețea chipului a siluetei și a hainelor acestui tânăr plăcut nu-l făcea pe Michelangelo să se simtă urât, stângaci sau ponosit, așa cum se simțea întotdeauna în fața lui Leonardo. Rafael se întoarse spre carton și nu mai scoase o vorbă, tot restul după amiezii. Odată cu întunericul veni la Michelangelo și spuse pe un ton lipsit de orice lingușire. Ați făcut din pictură o artă cu totul deosebită. Va trebui să o iau din nou de la capăt. Chiar ce-am învățat până acum de la Leonardo nu mai e de ajuns. Ochii îndreptați spre Michelangelo nu erau atât admirativi cât neîncrezători. Privirea lui trăda gândul că nu Michelangelo făcuse de fapt toate astea, ci cine știe ce putere supranaturală. Rafael îl întrebă dacă îi îngăduie să-și aducă materialele de desen de la atelierul lui Perugino și să lucreze în fața cartonului. Sebastiano da Sangalo își încheie și el ucenicia la Perugino ca să studieze forma și mișcarea personajelor din carton, însemnându-și totodată amănunțit lămuririle date de Michelangelo în legătură cu pozițiile atât de dificile în care le desenase. Fără să dorească sau măcar să-i fie necesar, Michelangelo se trezi maestrul unei școli de tineri ucenici talentați. Un vizitator neașteptat fu Agnolo Doni, care răspândise vestea că el este cel care l-a îndrumat pe Michelangelo spre pictură. Nu se împotrivise oare Michelangelo până atunci spunând mereu că el nu e pictor? Și oare nu el, Doni, băgase de seamă că ceea ce îi lipsea pentru a-l porni spre această carieră glorioasă fusese tocmai încrederea pe care nimeni altul decât el, Doni, i-o insuflase? Povestea era de crezut firește și, întrucât fură mulți cei care o credeau, Doni deveni unul dintre cei mai de seamă cunoscători de artă din Florența. Se înfățișase acum la spitalul boiangiilor ca să-i comande lui Michelangelo portretul său și al soției. Spuse cu mândrie, Comanda asta ar putea face din tine și un pictor de portrete." Michelangelo se înveseli. La urma urmei, Doni avea dreptate. Îl ațâțase să picteze sfânta familie. Și dacă n-ar fi dobândit atunci simțul pensulei și al culorii, poate s-ar fi crezut și acum, la depărtare de unul din tărâmurile artei, lipsit de dorința și de putința de a se apropia de acest mijloc de exprimare. Dar până la portret mai era drum lung. În clipa aceea intră Rafael. Michelangelo se întoarse spre Doni. Rafael vă va face portretele frumoase și asemănătoare și întrucât e doar la începutul carierei, te va costa mai ieftin. Ești sigur că se poate ridica la nivelul înalt al colecției mele de artă? Garantez! Spre sfârșitul lunii ianuarie, Perugino, împins de entuziasmul lui Rafael, își făcu apariția în sala boiangiilor. Avea cu 25 de ani mai mult decât Michelangelo, mersul legănat al unui om de la țară, fața brăzdată de cute adânci, din pricina anilor de lipsuri, în care flămânzise, lipsi de cel mai modest câștig. Perugino își făcuse ucenicia în atelierul lui Verocchio și moștenise tehnica, nespus de grea, a perspectivei, începută de Paolo Uccello. Îl întâmpină călduros. Perugino rămase tăcut lângă ferestrele sălii dreptunghiulare. După un răstimp, îl simți înaintând încet spre cartonul uriaș. Fața îi devenise pământie, ochii sticloși, buzele îi tremurau de parcă vorbele ieșeau cu deasila. Lu un scaun și îl așeze la spate. Vă rog, stați jos, am să vă aduc puțină apă." Perugino răsturnă scaunul cu o lovitură de picior sălbatică. Bestială!" Năucit Michelangelo deschise ochii mari. Perugino aduse mâna stângă la piept cu degetele țepene, întorcându-și privirea de la carton. Dăi unui animal sălbatic o pensulă și o să facă la fel. O să nimicești creația noastră de o viață întreagă." Îndurerat, Michelangelo abia izbuti să murmure. Perugino, de ce mă lovești? Eu îți admir opera." Opera mea? Cum îndrăznești să vorbești de opera mea în fața acestei, acestei necuvințe?" Opera mea mărturisește maniere, gust, bună cuvință. Dacă opera mea e pictură, atunci a ta nu este. Fiecare centimetru al ei e o destrăbălare. Rece ca gheața, Michelangelo întrebă. Vrei să zici că tehnica e greșită, desenul, concepția? N-ai nici urmă de idee despre asemenea lucruri, strigă Perugino. Ar trebui să fie aruncat în stix și împiedica să nimicește arta creată de oameni vincioși. De ce nu sunt cuvincios? Numai pentru că am pictat nuduri? Pentru că e ceva nou? Nu-mi vorbi mie de ceva nou. Am făcut cel puțin tot atâta cât oricare altul în Italia pentru a noi pictura. Ai făcut mult, recunosc. Dar pictura nu se termină odată cu dumneata. Fiecare artist adevărat creează arta din nou. Te întorci în urmă înainte de civilizație, înainte de Dumnezeu. Vorbești ca savonarola." N-ai să aștern niciodată asemenea de străbălări pe peretele signoriei. Am să-i pe toți artiștii Florenței împotriva ta. Ieși ca o furtună din sala boiangiilor cu ținuta înțepenită călcând țeapăn. Michelangelo ridică scaunul și se așeză tremurând. Argento, care se ascunsese într-un ungher îndepărtat, se apropie cu o ceașcă de apă. Michelangelo își umezi degetele și le trecu peste obrajii care i-ardeau. Nu putea înțelege ce s-a întâmplat. Că lui Perugin o putea să nu-i placă lucrarea, era ales înțeles. Dar să stârnească un atac direct atât de furios, să vorbească de aruncarea lui în stix, de nimicirea cartonului, e sigur că nu va fi atât de nebun să se ducă la signorie. Se ridică, întoarse spatele spre carton, închise ușa încăperii și pleca agale cu ochii în caldarâm pe străzile Florenței spre casă. Încetul cu încetul își reveni în fire. Răul îi trecu. Luă ciocanul și dalta și se apucă de lucru la marmura strălucitoare pentru tondoul lui Tadei. Răsturnă imaginea care se aflase la temelia lucrării pentru Pity, creând totul dându andoaselea De data asta va asculta o mamă și un copil voios și glumeți. O așeză pe Maria în al doilea plan pentru ca fiul să domine scena, întins oblic peste poala ei, ca să se ferească de cintezul pe care Îl întindea poznaș Ioan Alesese un bloc gros Care putea fi cioplit în voie Cu un șpiț greu scobi un fundal Care să dea impresia Deșerturilor Ierusalimului Țândările albe îi zburară În jurul capului în timp ce Sfâșia fericit marmura cu gradina Un instrument gheară Cu care se putea obține rotunjimea Ca de farfurioară Schiță trupul Mariei și pe al lui Ioan formând marginea circulară cu Isus de-a curmezișul, dar unindu-i unul de altul. Niciunul nu era prins de fundal. Păreau a se mișca în libertate cu fiecare schimbare de lumină. Pulperea de marmură cu miros de fum avea în nările lui gustul dulce al zahărului. Fusese un neghiob. N-ar fi trebuit să părăsească niciodată sculptura. Ușa se deschise și intră Rafael. Acesta se opri liniștit lângă dânsul. Era concetățean lui Perugino. De ce venise oare? Am venit să cer iertare numele prietenului și dascălului meu. A avut un șoc și acum e bolnav. Michelangelo privi lung în ochii grăitoria lui Rafael. De ce mă fi atacatoare? Poate pentru că de mai mulți ani Perugino se imită pe sine însuși. De ce s-ar mai gândi la vreo noire când e unul dintre cei mai vestiți pictori ai Italiei? iubit pentru opera lui și aici la Florența și acasă în Perugia și chiar la Roma. I-am admirat și o pictura din Capela Sixtină. Atunci cum de nu înțelegeți? La vederea scăldătorilor a simțit ce am simțit și eu, că e vorba de o lume deosebită a picturii, că pentru a ajunge la ea ești nevoi să o iei de la capăt. Pentru mine a însemnat un îndemn, m-a făcut să înțeleg că arta de care m-am apucat E mult mai grea și mai complicată decât bănuisăm. Dar eu n-am împlinit nici 22 de ani. Am viața înainte. Peruginul are 55. El nu mai poate să o ia de la capăt. Lucrarea dumneavoastră va face ca arta lui să pară demodată. Se opri gândind încordat. Asta poate îmbolnăvi pe cineva. Prețuiesc faptul că ai venit aici, Rafael. Atunci fiți îngăduitor. Aveți bunătatea să nu luați în seamă, nu va fi ușor. S-a și dus la signorie să protesteze și a cerut o întrunire anume a membrilor clubului pentru diseară, lăsându-vă deoparte. Michelangelo se înspăimântă. Dar dacă el pornește o luptă împotriva mea, trebuie să mă apăr. Aveți oare nevoie de apărare? Aici, la Florența, unde tinerii pictori vă arată atât aprețuire... Lăsați-l să vorbească până nu mai poate. Peste câteva zile o să obosească, se va dezunfla. Bine, Rafael, am să mă stăpânesc. Dar îi venea din ce în ce mai greu să-și țină făgăduiala. Perugino o pornise un fel de cruciadă. Cu cât trecea timpul, furia și energia lui creșteau, în loc să contenească. Depusese plângeri nu numai la signorie, dar și la Consiliul Domului și al Breslei Lânarilor. Prin februarie Michelangelo descoperi că stăruințele lui Perugino nu rămăseseră fără urmări. Adunase un mic număr de adepți, cel mai pornit dintre ei fiind Baccio Bandinelli, de 17 ani, ucenic sculptor, fiul celui mai vestit aurar al Florenței, precum și mai mulți prieteni ai lui Leonardo. Îl căută pe Granacci. Acesta încercă să-și păstreze cumpătul lui obișnuit. Toți ăștia îi se alătură lui Perugino din felurite motive. Au fost oarecare murmure când tu, sculptor, ai primit o comandă de pictură. Pentru alții însă cartonul tău deschide drumuri noi. Dacă ar fi obișnuit sau mediocru, cred că nu le-ar păsa. Atunci ce este? Gelozie? Poate invidie. Cam ceea ce simți tu față de Leonardo. Fără îndoială că trebuie să înțelegi asta. Michelangelo Tresări. Afară de granaci, nimeni n-ar fi îndrăzni să-i spună așa ceva, sau nici n-ar fi știut cât este de adevărat. I-am făgădui lui Rafael că n-am să spun nimic împotriva lui Perugino, dar acum am să-i răspund. Trebuie! Le vorbește oamenilor peste tot pe unde se duce pe stradă în biserici? Înainte de a începe lupta, se duse să vadă picturile lui Perugino aflate în oraș. O pieta pe care și-o amintea din biserica Santa Cruz de lângă casă, un triptic în mănăstirea iezuiților, un panou în San Domenico din Fiezole. Lăsă la urma altarul înălțarea. Fără nicio îndoială că opera sa de început avea linie strălucire în folosirea culorii clare, deschise, că peisajele lui erau atrăgătoare. Opera sa de mai târziu însă îi părea ștearsă, decorativă, lipsită de forță și pătrundere. În duminica aceea se duse la prânzul unde se întruneau membrii clubului. În clipa când intră în atelierul lui rusticii, toate râsetele și glumele încetară. Un simțământ de stinghereală se lăsa asupra încăperii. N-aveți de ce să vă întoarceți privirile și să amuțiți," zise el cu o nuanță de amărăciune. Nu eu am început. N-am vrut să se întâmple așa." E vero," răspunseră mai multe voci. Și nici nu l-am invitat eu pe Perugino la sala boiangiilor. A venit singur, apoi a dezlănțuit cel mai crânce în atac pe care l-am auzit vreodată. Sunte judecătorii mei, știți că n-am răspuns. Noi nu te învinui, Michelangelo. În clipa aceea, Perugino intră în atelier. Michelangelo îl privi un timp, apoi spuse. Când operați în pericol, trebuie să te aperi. Am studiat zilele astea picturile lui Perugino de aici, din Florența. Am înțeles de ce vrea să mă nimicească, pentru ca să-și apere opera. În încăpere se lăsă o tăcere grea. Pot să vă dovedesc, continuă el, pânză cu pânză, chip cu chip. Nu în casa mea, interveni rusticii. Cu aceasta se încheie un armistițiu. Oricare dintre cele două părți îl va călca, va fi alungată cu forța.